Her er De Sorte Spejder, ny dag, klokken to, sensation. God eftermiddag og velkommen til programmet, som så ganske okay. rigtigt hedder De Sorte Spejder. Ja. Yeah. Og øh, udover Anders Lund Madsen og jeg, så sidder Jens Brandgaard Poulsen også i studiet i dag. Og øh, hej med dig, Jens. Hej, Anders. Jens er jo vores WizKid, vores producerens B, vores... Man in the gay community. Og oh, vores webman. Og så har vi øh, Gry. Og også musikansvarlig. Ja, tilsviden er han også blevet musikansvarlig. Så har vi Gry, vores øh, redaktionsmedlem. Og vores whisky. Og så har vi øh, vores hemmelige redaktionsmedlem. Også. Ja, med, øh, som har den længste uddannelse. Altså, så kan vi ikke sige mere. Ej, fuldstændig godt. Jeg vil godt lige starte med at konkretisere eller præcisere noget. Vi skal præcisere. Vi skal præcisere det noget. En som vi Teknisk set er ikke en rettelse. Nej, det er ikke rettelse. Det er, det, er en... En det er slet ikke en beklagelse. Det er slet ikke en, præcision. Det er en, det er en præcision. Jeg forbindelse med det, vi sagde i går omkring Ungdomshuset, hvor at, øh, ja. Magtens Korridor jo havde spillet i fredags, og øh, hvor at der var enkelte grupperinger i Ungdomshuset, uh, ungdomshuset i København, som ja. øh, syntes, at Magtens Korridor skulle smides ud. Fordi de har spillet histelud. Der sagde jeg i går, at øh, der røg tre, fem øh, mennesker, kvinder op, hætteklægte kvinder op på scenen for at smide bandet ned. Det passer ikke. Det virkede bare som fem. Der røg en til to piger op på scenen, og de var ikke hætteklædte. Så har vi fået sagt det. Okay, og jeg kan lige sige, før vi stopper, fordi som præcision vil jeg sige, så er jeg ikke imponeret. En til to, Anders. Jamen, øh... <laughs> Det er jo ikke et spørgsmål om en eller to millioner mennesker. Det er jo en eller to mennesker. Ja, det ser også. Det må vedkommende din kilde i miljøet kunne se. Er det en eller to? Ja, det er selvfølgelig. Der må man sige, at vores kilde har øh, sagt, øh, set et En til to? Meget, der var en eller to kvinder, så, øh, unge piger, som var kommet op på scenen uden hætter. Hætter når væk. Hætter har der hele tiden ikke været. Men har hvem, hvem smed dem ud. Øh, det var der hætter. nogle andre, der gjorde. Okay, det var ikke de to piger. Nej, nej, nej. Det ja. har jeg ikke noget med det godt. Så når jeg præciseret, og det var det, det hele gik ud på. Så kan vi godt starte programmet med at sige, at vi skal ja, fejre. Jeg er blevet troet, Anders, for jeg har mærke, at du lidt du lidt. Nej, jeg er ikke er blevet troet. Men vi kan da godt tage den. Okay. I går, efter vi havde omtalt det mungdomshuset. Ja, så der øh, vil være lytter, som ikke har hørt det. det ja, vi, vi snakkede om ungdomshuset i går, og i den forbindelse, en historie, som vi havde fortalt på tætteste at. Flere af det, han havde været til stede øh, i da de havde et støttearrangement, støtte hvor Magtens korridor spiller en støttekoncert. Det, der så sker, det er, at de spiller en vis sang, som øh, visse brugere af Unglodshus ikke bryder sig om, hvilket betyder, at der bliver møde, holdt et møde mellem bandet og nogle af brugerne bagefter, og de øh, bliver bedt om at gå bandet, fordi de har spillet en sexistisk sang. Det er så. bare lige Coldwist op. Heste kunne... Hestevisen. Hestevisen er, ja, hvor der blev sunget hestelud. ud. Oh, heste. øh, men det skal siges, at Johan overmagten korridor støtter stadigvæk op om ungdomshuset. 100%. Så det var bare historien i kortetal. Ja. Men øh, normalt, når vi for eksempel øh, har snakket om faderhuset, og vi måske ikke har været så pæne ved faderhuset, Ej, så er det ikke, ikke rigtigt faderhuset, der ringer og brokker sig. Eller nogen fra der ringer og siger til os, tak fordi I bakker os op. Det ser de ikke som opbakning, vel? Det er fordi faderhuset har ikke helt den samme, øh, kan man sige, øh, overladning ind i mediemiljøet, som, som ungdomshuset jo har. Nej, det er stedet. Ungdomshusets, øh, foranværende kan jo i høj grad. Og det SBT. Det er Men øh, når vi så øh, tillader os for en gang skyld og sige noget om ungdomshuset, som måske ikke er, ikke er så flatterende for ungdomshus kan nogen mene, mm. så skal der lov for at telefonerne at hænger. Men det er også det, vi er her for, det er Damas Radio. Oh, ja. Det er den ene og den anden side, det er det samme. Ikke det samme. Det er. Øh, det, alle for. Alle for. Og når vi går nogetfej. Og når vi og går noget fejl, når vi noget fejl, og det gjorde vi jo ved at sige der over fem. Medhætter, ja. ja. så er vi nu nede på en til to. Uden hætter. Uden hætter. Vi er stadig tager Det er tysk tirsdag. Og øh, vi har masser af dejlig tysk musik. Vi skal ringe nogle steder hen i den forbindelse. Det skal vi. Og så vil jeg også, kan jeg lytte og bede dig om at gå ind på vores hjemmeside dr.dk-spejder. Mm. På den hjemmeside, der er der et uh, webcam, blandt andet hvis uh, du har en computer og skulle have interesse i. Der at... står tre voksne mænd og bænker. Altså, Men jeg kan da fortælle i denne forbindelse, at i dag vil der ske uh, show webcam-sager. Så ja. hvis du sidder på kontoret Direkt. og var på vej hjem nu, så vend lige en times tid med at gå. For lige lidt mere forhånden, fordi der kommer jo webcamunderholdning. Og så på vores hjemmeside også. Og det kan man jo kigge på, når man kommer hjem, hvis man sidder i en bil nu, eller ikke har mulighed for at komme på internettet. Der kan man se helt eksklusiv på vores hjemmeside, de to højt profilerede promospots for radiokanalen. Ja, så kan man jo øh, uh, hygge sig lidt med det. Og med meget charmerende Natasha Natasja og, ja. og Alexander, og Alexander Købim. Købim. Ja. som vi har betalt dyrt om, for at sige. Ej, jeg tror, de gør det. Gør det frivilligt? Det er sådan en slags ligesom støttekoncert for os. En støttekoncert for B3. Ja. De skal også betale sig en lydmand, ikke? Jo, det er fuldstændig... Uh... Altså, man laver en støtte. Okay, kom yes. godt. Det er sjovt, men det er bare satire, jo. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det er rigtigt, det var... Jeg sige, vi laver radio uden heller. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og dog, skal jeg til hældevåg? Jeg synes godt, du kunne, Godt ja. så... Kunne... Jo, tak. <laughs> ja, også for <på> vores skyld. <laughs> Velkommen til programmet. Det bliver en dejlig tysk tirsdag i de sorte spejdere. Om lidt, der skal vi kigge lidt tilbage. Ja, vi skal kigge tilbage på sidste uge, hvor historien omkring Gloster politi kom fra. Ja, der var en historie omkring Gloster politi, hvor de havde ringet til en dansk tyrker, øh, som, eller en dansker med tyrkisk navn. Mm. Og så havde en telefonsvar kørt, og så havde de glemt at rød på, og så jo de kalde ham mindre pæne ting. Fuldstændig. Og øh, vi øh, revsede sagen, Nej, vi, vi var, revsede. Var... Vi revsede den du. Vi øh, vi den ud vi i gæmestaden og øh, satte den til spotter Skal vi rette igen at nu? Nej, nej, vi skal ikke rette. <laughs> Tværtimod, så skal vi spille klip. Der som... En til to, der ringede, og de havde ikke hætter på. Nej, fuldstændig Og det, det. vil jo sige, hvis der sidder folk på nogle måde og havde de hætter på. Nej, de havde ikke hætter på. Der var ikke hætter. Der var ikke der Jeg skal lige sige i den forbindelse, at... Altså, 114 forbindelsen. 114 er jo det nye telefon uh, meget vigtigt. Man skal ja. ringe, hvis man... Hvad er fat, det er politiet? Og det man er skal ikke politiet. ringe 100, Ej, og så 114. 14. Nej, 114 ja. skal man ringe. Ja. Og øh, der er flere lytter, der var så søde, at sende os en uh, mail med et lydklip, som åbenbart florerer på internettet i øjeblikket. Ah, internet. Og det klip skal jeg lige have fundet, og så vil jeg godt spille det bagefter. 114, kan jeg jo forstå, ja. som sagt, er telefonnummeret. hvis man skal fatte lokale politi. Man skal have stadigvæk ring 112, hvis man, hvis man, man skal have brandvæsen, eller er det, der er nogle efter en, ambulance og politi. Akut hjælp. Ikke? Fuldstændig korrekt. Hvad hvis der er krig? Hvad ringer man til? 112. Sådan der. Ja. Men øh, man ringer 114, så skal jeg falde lokalpolitik. Og det er jo, hvis man har mindre ting. En kat er væk. Ja, man man skal kan jo ikke finde Hvad gør man i forhold til at få udstedt et pas? Så skal man jo på rødehus, jeg fortælle. Så det bør man ikke at ringe 114 for. Man bare ringe herind. Men flere mennesker har sendt os det her klip, som øh, er et autentisk klip. En autentisk optagelse fra Alarmcentralen. Ja, og det der egentlig helt ryster mig indledningsvis, det er, hvordan kan det slæve ud? Det forstår jeg heller ikke. Altså, vi spillede på et tidspunkt i programmet, da vi sendte sidste år. Ja. Der spillede vi et klip med en landmand, som ringede ind, som blev brugt at øh, øh, ringe til Alarmcentralen, ja, hvor han var, chef var vi... efter ham. Det havde været brugt som videnførelse i en retssag jo. Er det. Jeg, ja. ved, jeg ved ikke, hvordan det her det er slippet, sluppet. Et eller andet sted er der nogen i en uh, form for uh, officiel embede, som har ligget det. Men det er guf. Eller ja. også er det måske fake. Viral markedsføring. Det kan også være viral markedsføring. Ja. Hvor er det ja, meget af bladbranchen i øjeblikket? Viral, Du så laver man lige en film. Ja, der der er lydbids, på YouTube. Bang, så sælger produktet sig selv. Viral Og... markedsføring, jo tak. Mm. Viral jeg sige, marketing. Og hey, oral markedsføring er også stort i modeugen. Ja, det er rigtigt. Men ja. vi skal spille tre. Vi skal spille det her klip træk. Nej, nej, nej, vi skal spille det her klip nu. Ja, ja, men jeg glæder mig bare. Prøv at se, hvad der sker. Okay. Hvad Ja, goddag, jeg er gerne med. Hvad, hvad er nummer har politiet? 87311448. Michael, kan du ikke lige hjælpe mig med det her? 87, og hvad mere? 31, og 1448. 31? 14. Uh, og uh, altså 86, uh, hvad mere? 87. 86. 87. 86. 86? Hallo? Ja. Hvorfor siger du 86, når jeg siger 87? Hvad nu ret det var? Så start, 86. Så starter vi forfra. Så ja. Så er 8. Hvad? 8. Ja. 7. Ja. 3. Ja. 1. 3. 1. Ja. 1. 1. 4. Jamen, det er for mig, det er 7 cifre. 87. 31. Ham der i baggrund, kan jeg ikke lige snakke med ham? Ja. Michael, jeg har lige snakket med dig. Michael, der jeg vil gerne snakke med dig. Kom her, kom nu. <coughs> <coughs> kom lige, Michael. Du skal hen nu og spørge den, hvis der det skal komme tilbage igen. Og der skal du. Ja, ja. det er det. nu. Er, er, er. er det her for? Hallo? Ja. Nyt ja, god ja. ja, det Ja. Er det fordi der er nogen, de kommer og de truer min fyre med ikke også og også altså med og vi har aldrig gjort den noget. Nej. Ja, men øh, jeg, jeg kan ikke finde ud af om den her samtale er rigtig eller om det er noget fra konkret. Og de har ringet ind og skal lige sige, så når man hører klippet helt til inden, så er det ikke så farligt som det udebar kludet til jeg skal lige sige, som man hører ja. klippet. Ja. Ja. Men, men... Klippet helt til inden. Så der var heldigvis ikke sket noget med nogen. Men jeg er men nogen, illustrerer kan illustrerer være... altså også med al tydelighed, at der er ikke så nemt med det nummer. Ej. Og der, det er vel også derfor, at de har valgt at sige 114. Ja, fuldstændig rigtigt. Ja. Sige 112 ringer, men ikke til, at man ringer 114 i stedet for 87131448. Og det vi har undret os over, det er, hvad bruger man 113 til? Ja, hvad bruger man det til? Skal vi ringe til det? Mm, jamen tænk nu til et, et eller andet shadow office, hvor man... Altså... Træfpunkt måske. Ej, det, er Og det er det jeg kan os. fortælle. Ja, der er jo søde piger på ja, Der er en Nu skal vi lige på sådan her. Er du ringer til 113 nu? Skal vi til 113? Ja, det er spændende. Det er det, man kalder digitalt støje-PT. Ja. For IP-telefonien i Danmarks Radio. Mens vi venter på opringens øh, svar, så kan du sige, at det er jo også er den samiske nationaldag i dag. Der er ikke noget, der hedder 113. Endnu. Skal vi købe 113? Og ja, så få det som quiznummer? Jo, ring til Ring 113. Ring 113. Så har vi fået besøg af dig, Fornem besøg. du er vores redaktionsmedlem. Det er Og uh, det er dig, der til sidst i udsendelsen i går sagde... Lidt i en uh, bisætning. Nå, no, Dixie Chicks. Og uh, i forrige uge sagde du... Uh, uh, uh, Cigaross. Og hvad uh, første uge, vi sagde du... Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, det er det. <laughs> Men uh, i går virkede det ikke rigtigt at sige... Nej, Dixie Chicks. Og jeg har fundet ud, af hvorfor. Hvorfor? Det er fordi, det i forvejen er... Altså det er amerikansk, altså det, det, det, det, det, det er Beatles. Kan man yeah. sige Beatles, hvordan vil det lyde? Beatles. Ah, det er okay, det er fedt. Vi bruger det ja. her Manfred Manns Earth Band. Manfred Who's Earth Band? Manfred Manns Earth Band. <laughs> Manfred Manns <laughs> Earth Band. <laughs> <Man's> <laughs> Blockparty. Prøv at sige block party. Block party. Oh, Ja, ja, ja. ja. <laughs> Godt, men det var nu ikke derfor, du har indgry. Uh, uh, du skal jo tage telefoner om lidt i vores krybling-sag. Uh, Vi skal have i flere. Cribbles. Ja. Yeah. Cribbles. Cribbles. Cribbles. Cribbles. Uh, <laughs> og okay. skat. Der kommer små brødkrummer ud, når du siger cripples. Cripples, som hvad er? Det? Der, ja, nej, der kommer små brødkrummer. Det Say jeg. it, don't spray it. Og jeg kan godt lide, sige, at Mogens Glistrup er jo en af dem, som, når man taler med ham, ikke skal sidde alt for tæt på. Han spørger meget. meget. Simpelthen <tryk> utrolig vandfald af ting. I hvert fald, jeg har engang interviewet ham sådan han ja. vi sandkage. Og det var altså virkelig sandkage, der ville ud igen. Gry. <tryk> <tryk> du er jo en helt anden grund. Og det er jo her, fordi... en meget mere glædelig grund, kan man sige. Vi øh, har jo en gevinst, en præmie her på programmet, ja. som jo er en mulepose, vi selv har fået lavet. Man kan også se den, hvis man går ind på vores hjemmeside. Ja. Altså ikke fysisk øh, ind, men nej, nej, nej, nej, klikker sig ind. Ikke klikker sig ind ja. Ja. Og Gry, øh, de her muleposer, det er jo øh, meningen, at det er dig, der skal sende dem ud, kan jeg forstå. Ja, det er rigtigt. Og det. Øh, hvornår kan folk, der har vundet noget, øh, og med at vinde noget, eller modtage deres præmier? Ja. Snart. Snart. Vi, vi har dem på lager, og vi lover, at vi snart sender dem ud. Ja. Det er bare godt til mig at vide, har vi hørt før fra nogle lyttere, som har fået deres muleposer? Nej, om de er blevet stoppet på gaden. Altså er der nogen, der har set en mulig mulige spejlermulbrus på gaden. Har okay. du bemærket det? Bemærket det, ja. Øh, nej, jeg har ikke, ikke, ikke. jeg har ikke hørt noget. Men det er jo på mange måder, at hvis ikke der er noget galt, så hører vi heller ikke. Det er så, nej, jeg har bare menet, at det kunne godt tænke mig, at øh, vi skulle give nogle af de her flere væk måske. Så der virkelig kommer ud gaden stadig, ja, så kunne folk. Nej, så skulle vi ikke lave en konkurrence, men det er bare. Så kunne folk sige, hey, hvor har du fået. Er det, er det virkelig muligt posen? Ja, det ja. er det. For det er en fed mulbus. Man skal lige ja, ja. passe på. Når man modtager den, kan jeg sige, at trykket smitter af. Det røde trykker meget af, så hvis man har lyse bukser på, eller en t-shirt, ja, Så lige på, sæt, den, i, sæt den lige på en skånevasser ja. først. Tak, Gry. Vi, ja, vi kan ringe det. til dig snart ind til Cripple Quiz. Yes. Ikke nu. Nej, men snart. Snart, ja. Yes. Så vil jeg godt sige noget, ja, inden vi med. spiller et stykke musik med Ossie Osborne. i Osborne. Fordi den 13. juni mm. i år, altså den 13. juni, der spiller... Ozzy Osbourne i Forum i København. Uh. Med så har han Korn, Korn. Og et band, jeg ikke kendte. Korn. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Mm. Hvordan siger du Korn. Korn? Korn. Og hvad du sige Black Label Society? Black Label Society. den der. Men Ozzy Osbourne, Korn og Black Label Society. De spiller i Forum den 13. juni. Og øh, man kan købe billetter fra på mandag via øh, Fona. Mm, verdens fedeste pladebutik. <går> ved du hvad? De er så flinke. Jamen, det er de også, fordi det er fedt, når man både skal have en den nye CD med nogen, og stjernesyn og mobiltelefon. Skum bare det. Også fordi, at man ved, at dem, der er en telefon. De ved alt om Ja, de ved alt om, om, om Lige præcis det, om, om, det man spørger om. Fuldstændig korrekt. Det, det og er Der slags... er aldrig nogensinde nogen, der sidder og ligner en lille hertog bag en disk. Overhovedet ikke. Fordi det... han heller vil noget andet. Ja, det er det fedt. Det er vel nok den mest vidunderlige butik næste efter, at simpelthen blive skudt med det samme. Ja, jeg, jeg skal få mig. Det gør jeg. Det vidunderlige butik. Vi skal øh, nu til at højtideligt holde et segment, som jeg tror mange sidder og glæder sig til. Segmentet, som for første gang også optræder i en samlende paraplyagtig titel, nemlig Ring til Udlandet. Og det er øh, sjovt ved at ringe op, øh, principperne er enkle. Man ringer op til nogen i Udlandet, hel, helst nogen, som ikke taler helt godt engelsk øh, i nogle fremmede lande, stiller nogle umotiverede spørgsmål og får sig en sund latter på deres bekostning, fordi de aldrig opdager, at det er et radiograv fra Danmark, der har ringet. I dag skal vi så ringe lidt tættere på. Se dog, at vi gør detaljer omkring traditionelle <laughs> ja. linje her. Men, Men. jeg synes, vi skal fik fæ det ved pande. Ikke nogen hætter Nej, her. Det er rigtigt. En til to op på scenen, og det er det hele. Som ikke havde hætter på. Vi De havde ikke hætter på. Nej. Heller ikke. Godt. Vi skal ringe til Tyskland, fordi at jeg kan forstå, Anders øh, Sportsmedarbejder, <laughs> Anders Breinhold, at vi har vundet noget håndbold. Holdbold. det er ikke rigtigt. Jeg I, øh, er, eller har, de har. har ringet noget op til en café, der, i, der hedder By Otto. By Otto, det lyder godt. Det er ja. ligesom i Valtorans, eller Valdisjære, der ligger der en øh, skibar, øh, som hedder Saloon Det var nok ikke den, der lyder så dansk. <laughs> Men det var, hvad er den hedder? Jamen, jeg har da ikke været i Valtorang. Valdisjære, hvad, hvad hedder den? Valdisjære. Ja du ved det godt. Jeg kan ikke huske det. Og totalt. scene noget med Dene. Er du klar, hvor mange penge det koster at få jer tosset hjem fra skiferie hvert år? Hvad hedder det? Hjælp godt nu, du ved det da godt. Jeg brækker med en. 50 millioner. 50 millioner. Skal man ikke til at betale mere? Da jeg arbejdede felt, der hentede vi de der med. Nej, men det er mig, der betaler. Anders. Jeg betaler for jeres brækkede ben. Jeg er aldrig kommet hjem brækket hjem. Nej, men du er en af dem. Åh, okay. Skal vi ringe til Tyskland? Ja, vi skal, og vi skal sige tillykke med sejren og høre lidt om. Hvornår går det i Tyskland? Det er jo skidt. <laughs> jeg vi glæder mig meget til det her. Men, det, er, det, er, det er næsten dig der har lidt snor i den nu. Nej, du har snor. Det er, ja, dig. Du er, det er dig der ringer op. Ja, det er flot. Så vi er Som altid ligesom i er altså, Primary, det er dig der tager. Jeg begynder at altså, blive nu. Nej, nej, nej. Nu skal vi være sober. Skal, Og Otto, efter, også, ikke? Man skal være der ringe op. Ja. Det, man kan sige, det er Jens der har givet telefonnummeret her til. Ja. ja. Det ved den ikke, er det? 000. Ja. Flot. Så lang, så godt. 6. Det var six, jo en gammel six, dage. Jeg tror ikke, når du visker, så er der ingen, der hører det. Nu sidder jeg faktisk helt nu i tænderen. Ja, det fede er, nu ser vi, hvad når det virker. Vi skal hænge til Bayem Otto. Bayem Bay Otto. Otto. Og Baye, kan jeg sige, er jo et øh, henstands... Genstands... Øh, et øh, Det styrer akkonsativt. Oh. Det Petit de Noir hedder den selvfølgelig i Valdeciar. Flot. Will you sing, Bayem Otto? May I ask you? Hello, good evening. Uh, is Otto there? No, for at derfor er det godt at Ah, uh, uh, is also there? But tour, yes, but is it's wrong. Ah, it's a restaurant. Ah, fine. Uh fine. Congratulations yeah. with the victory on Sunday. What uh, then? Um, Anus, can you help me? It's you that with me. Um, we want to congratulate you on the uh, handball uh, world champions. Yes, uh, for Germany. Ah, oh, that's what maybe. Ah, I know. What part of Germany, mean, Germany have we I'm called? So oh, sorry. What did you just? Sorry, ah. Hello, sir. Uh, what part of uh, Germany have we called? Uh right now it's ten thirty in Thai. Thai. Ten, Thai. Ten thirty in Thai. Ten thirty. Oh. Uh was. Uh, isn't this did the? Did you uh, win? Isn't this the, the cafe uh, by, by Otto? Yes, by Otto, sir. Ah, oh, good. And and is it Hamburg or is it Berlin? uh, uh Hamburg, sir. Ah, good. Uh, where were you when they when they won uh, in this Sunday the handball uh, gentlemen die Herren des Handballs gewinnen hat? uh, uh may I check uh, may I check first, sir? Uh? Yes, please do. Can I have room service? Sorry this is uh by auto restaurant ah hello uh do you have any tables for tonight <laughs> How many tables do you want Uh -huh. just sorry yes we have uh ah, just a table for three no four i'm sorry four four persons and for we four are yes, we are very big okay you, yes. we have we have uh, the fourth guy is a guy called Kenoten Kong he's extremely overweight. Yes. May I have your name and your phone please? Uh Kong. K A A N O N K O N Oh K A N O N, that's the first name. K-A-N-O-N. Kanon. Yeah, right. And K and the last name is K O N G E N. Khan. Kannon Kan. So Okay, for three persons. Uh, yeah. Well, actually, it's four, but uh, they are very close, so they can sit on the same seat. And uh, do you have yeah. any uh, anything uh, that's uh, in the light? Uh, you know, light uh, supper, so with not so much fat diet, in it. Diet product. Diet products. Yes. Oh, oh good. The yes. phone number uh, my colleague. M M has, yeah, the phone number Anders? plus four five plus four five. Four five. Uh, three five yes. two zero. Three five two zero. Three zero four zero. Three, zero four zero. Yes. Thank you very uh, much. Thank Bye. you very much. Excuse Bye. me, yeah. welcome oh, Hello. Yes. Wait. a two minutes. <laughs> May I repeat your? Yeah. what time you come here, sir? Uh ten thirty. Ten thirty. Oh, ten thirty. Ten thirty. Excuse me. Oh, I'm sorry. About no, about I'm, sorry. I'm sorry. I'm sorry. I forgot. I forgot we cannot do it tonight because Kenonkong the guy the fat guy he has to work tomorrow. I'm sorry. We have to call back. Is that okay? Oh yes, the, oh, the I'm hall sorry hall because hall. he's so I, I I we we won't be able to get him out of the house. We'll call back tomorrow. I'm sorry for the inconvenience. Welcome sir. Oh, thank you. Hope to see you tomorrow. Oh, I hope you. If you if you have time, please come to enjoy with us. If not, don't worry. We see together tomorrow. Yes. Thank you. Thank you very very much. And say hi to Otto. Yes, sir. Okay, Ka, see you, Ka kun kanon. Bye bye, Ka have a nice dream for you. You too. Thank you. Yeah, thank you. Hope to see you. Goodbye. Bye. Bye. a Nice time for you. Så bliver jeg maltyponistisk og tænker at skræmmende tanker ind i mit hoved. Det skal du ikke gøre, fordi det er altid sjovt at ringe til Tyskland. Om lidt spiller vi tillidsbingo. Hvis skal vi skal i gang med at spille tillidsbingo, kan jeg ja. lytte Det, du skal gøre, det er, du skal gøre på vores hjemmeside. Nej, det skal du ikke. Hvorfor skal du det? Det er du dog. <laughs> det er fuldstændig korrekt. Bip, bip, bip, bip, bip. Du skal gøre det, at du ringer til os. 70 3x20. Fået... 70 3x20. Anders, det er fuldstændig vanvittigt, det du siger. Kan du ikke gøre det for mig? Jo. Det, man skal gøre... Det er bare Kære. fordi... Ja, um, undskyld. Det er kun fordi... Ja, du, du ser ind... på et billede fra Baym Otto. Vi har været inde på Baym Ottos Og jeg ja, undskylder, det er dativ, det styrer, det er ikke akkusativ. Og Jens, han er ved at lægge billedet op, og et link til Baym Otto. Øh, fordi det er jo, øh, fandt vi så ud af... Ja, lidt Det er en restaurant i Bangkok. Det vil sige, at det var en tysk restaurant, der lå i Bangkok. Det forklarer, hvorfor hun havde den lidt mere Thai-dialekt. Det kan man sige, at det forklarer også, hvorfor måske Otto han ser ud, som han gør på hjemmesiden. Ja, han ser ud som om, at han har fået sin del af savkravden. Men det er godt, for vi, ja, vi skal spille tillidsbingo, og det består i, at man forhåbentlig, mens vi har siddet og røvlet her, har lavet pladen, og ellers kom så lige i gang. 15 tal mellem 91, inklusive de to, jeg lige har nævnt. Øh, man vælger selv, at sætte, man kan strengt sagt også lade være at tage 15, for det er sjældent, vi når så mange. Øh, når man mener, at man har bingo, ja, så ringer man ind på 73x20, mm. og når vi så siger hallo, så skal vi jo bare, det næste eneste krav, vi har, sige tillidsbingo, fordi Forstår. det er sådan, det foregår i bingohalerne landet over. Der siger, man kan reds heller ikke være heldig oh sige, eh, oh, jeg har vundet. Nej, man siger bingo. Og her er det så tillidsbingo, spiller, så det er det, man siger. Jeg trækker nu det første nummer, og telefonsluserne, er de åbne, eller er de stadig blokeret af kryblingen? Jeg tror, de er åbne, fordi at jeg har nu fuldstændig kontrol over telefonen. i 70, tre gange 20'er telefonen. Husk Men nu, betyder at det, at det også, at vi har fundet en, en festlig skavank? Vi kigger nu nu ud. Det skal ikke sige, det, men det er en lidt anden quiz. Det anden så skal quiz? vi ikke tage den første quiz først. Lå, det og for alle dem, der ringer ind nu, kan jeg det så godt sige... At vi også spørger, om de har en festlig øh, Vi lægger på. Og vi lægger simpelthen at blokere telefonerne. Øj, øh, blik, øh, øh, Anders, jeg er lige ved at øh, lægge på alle sammen på. har bare taget det første nummer. På. Hang all up, skriver vi. Ja, tak. Det gælder også Mark for fra Frakseladeplads. Sådan. sådan. Anders, træk det første tal. Øj, øh, blik, øh, øh, øh, øh, øh, øh, øh, vi skal jo gøre sådan her. Seben da. Tak til Danmarks Radio det er vel det bedste Big Bang overhovedet i verden. Hvad skal du have noget med? Det er trukket. Det er nummer 1. Nummer 1 er det første nummer. 70, 3x20 er telefonnummeret. 70, 3x20 er telefonnummeret. Nummer 1. Nummer 1. Et. Og jeg tager nummer 2. Hallo? Uh, så for... Hjælis, Sådan. Sådan skildt. Tillykke, med det. Tillykke, og er der tillykke? Jo, tak. Jo, tak. Anders? Reinhold Nielsen, vil du nu iværksætte en sværm af spørgsmål? Hallo, hvem har vi igennem? Goddag, jeg hedder Jørgen. Oh, Jørgen. Og Jørgen, velkommen til programmet. Jo, tak. Mange tak. Tak for det. Jørgen, hvor ringer du fra? Oh, jeg ringer fra en lille by, der hedder Lellinge. Åh, oh, på Lolland? Nej, den ligger lige lidt ved den ene side af Køge. Nej, ah, det var der dernede af. Er du ja. i transport? Yes. Jørgen, bor du i kø eller i Lellinge? Nej, jeg bor i køe. Bor i kø. Og øh, yes. boede du i det område, hvor at man ikke kunne øh, drikke okay. vandet, hvor at der simpelthen er nogen, der havde rent, har jeg lavet mig forstå undskyld udsproget. eller i vandet. Mm, mm. Det gjorde jeg ikke. Øh, desværre. Nej, Det er blevet fedt at drink i vandet. Det har lukket i McDonald's. Det er en trist. Men det er ikke sikker på, at det er på grund af vandet. Nej, det ved jeg ikke. Det kan selvfølgelig godt være. Jørgen, hvad laver du til daglig? Ja, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg arbejder som, uh, som skovearbejder. Åh. Oh. Uh, hvilke, hvilke, hvilke, hvilke skove? Uh, herre, skovene er omkring... ...omkring uh, Køge. Uh. Uh. det er, synes jeg meget smart. Hvad hedder skovdistriktet? Uh, uh det er Valby Stift. Hey, det er et godt skovdistrikt. Hvad for nogle træer er den fremherskende sort uh, i Valby Stift? Uh, uh, det må være bøgetræ. Er der nogen forskel på at fælde bøg og nåletræer? Eller er det bare træer? Altså er det federe at fælde nåle end en uh, bøg? Nej, det er federe at fælde bøgetræer. Hvorfor? Det, det, er, det, er, det, er, det, er, det er som regel større. Hmm. Huspriserne omkring Køge, eller i hvert fald i Valø, hvad kan man sige, området, er de faldende, eller er de stigende, eller er det stagneret? Det er et godt spørgsmål. Det, det ved jeg faktisk ikke. Det har, det har jeg ikke lige sat mig ind i. Hej, må jeg spørge. Uh, har vi spurgt, hvad vores lytter hedder? Ja, han hedder Jørgen. Hej, Jørgen. Undskyld, Jørgen. Uh, det gik så stærkt okay. helt. Jørgen, uh, bor du til leje, eller i ejerbolig? bolig? Ja, jeg bor til leje. Jamen, Anders. Jørgen, der er jo uh, endnu et, et år et menneske blandt os. <laughs> Nå, Jørgen, ja. hvad, uh, bor du sammen i det? Har du en familie? Det er et godt spørgsmål. Med kone og børn? Jørgen, er måske, er er det, det er også lidt tidligt for kone og børn, måske. Hvor gammel er du, Jørgen? Ja, det er. Uvær, jeg er 19. Nej, hvis... hvis du havde børn, så ville jeg kone og angst. Men er der, nogen, er, er der, nogen, mange, mange er der nogen, måske der er en kæreste derude? Det ved vi jo ikke. Ej, det er der Jørgen, oh. skal du have nogle børn? Nu? Ja, på et, et tidspunkt. Ja, ja var et eller andet tidspunkt der er vi der. Okay. Godt. Jørgen, øh, vi, vi skal jo øh, til at ringe af. Jo. Ja, og du har også vundet. Du har vundet en mulepose. Øh, og mm. og der, kan være, ja, der kan være en ordentlig uh, uh, madpakke i. Jens, oh, er armen, det ikke korrekt? Jo, og en skormandsgjorte. Har han også vundet en skormundskørle? Nej, det kan det også være ikke. Nå, det kan det også være i. Ja, ja. Men den tror jeg, Jørgen har på kroppen. Og må Jens. jeg sige noget, jeg har glemt at sige? Din lille gris. Ja. Jørgen. Yes. Du vinder en mulepose. Ja, det har jeg så. For det sorte spejler, men ikke nok med det. Oh. Nede i muleposen, der ligger der Ej. en Radio Recordings 4 CD. Okay. Nej, okay, Arne, det, altså, det er altså det en plade, Anders, det er også en radio -record. det lyder som et eller andet... Det er en CD, som vi udgiver her i Danmarks Radio, med uh, kremen uh, Dansk Elektronisk Musik, PT Upcoming. Og det er rimelig fedt at høre, mens man fælder træer, fordi øh, der er visse af de numre, som faktisk lyder som en motorsæver. Mm. Okay, mm. Det, er cool. Jørgen, det er cool. Godt. du skal sende en uh, ja. mail til os på satansønkel, snablag, det skal du skrive. Bø er bedst. Bø er bedst. Og så dit okay. øh, adresse. Tak for at du ringede til os, og hav en rigtig god dag. Jo, tak. Og i lige måde. Tak. Og øh, hils i kø. Ja. Det skal jeg gøre Farvel, og tak for din ringer. Ja, okay. Hej, okay, vi ja, ses. Det, ja. hej. hej. Første nummer i Tillidsbingo var altså nummer 1. Oh, uh -huh. Nummer 1. Og øh, jeg kan da lige spille noget, hvis det er. Jeg var inde på øh, den tyske øh, restaurant. I Thailand, i Karolak, tror jeg faktisk, det var. Vi ringede til. Yeah. Øh, så der kan jeg lige spille det her. Så har vi lige det er øh, man, kan, man kan simpelthen ind på By Ottos hjemmeside Downloade et nummer, hvis ellers musen her virker. Her. Jeg har faktisk tænkt, at vi skulle bruge det til underlægning nu her. I forbindelse Men det med, man her. med. Det gør vi synes, jeg allerede. Og det er lige sådan noget musik, man har lyst til at høre, når man er på ferie. Det er lige simpelthen, når man er med Bravo Tours. Altså, du behøver ja, ja. ikke at møde en eneste Spanien, hvis Det er Spanien. Danskere, danskere, dansker. dansker, dansker, dansker ferie Danskere, Prøv at høre. Hva vi er lige landet uh... pa pa i... Pailia. Vi er lige landet i Pailia, i lufthavnen i Pailia. Og uh, hvor kan man få dansk? Hvor kan man få en hakbøff Jeg skal bare en hakbøff, jeg skal bare have en hakbøff. Jeg, jeg kan simpelthen ikke spise det der meget udlandske og nye og hvidløg. Det er simpelthen for stærkt. Og der er paprika. Ja, paprika, pa det er det. Pomalovka, du ved, og grænkanerier. Yes, godt. Så kører vi. Nummer et er taget. Jørgen har vundet. Vi spiller pladen fuld, og du ringer 70 3x20, når du mener, du har bingo. Det næste nummer er... 66 lange tasker. 66. 66 lange tasker. 66, 66. lange tasker. Og hallo? Tennis Ej, Ja, det er fuldstændig korrekt. Tillykke, tillykke med det. Tillykke, tillykke, tillykke. <laughs> Hvem har vi gennem? det, Ja, det er en ære for mig at komme igennem for at tale med Anders Lund. Er det rigtigt? Nej, og det er da ja. ja, selv er også glad. Øh, øh, øh, tillykke, men jeg er lidt ked det, fordi det er bare sådan, øh, at vi er nødt til... Uh, Anders, det er Anders, der har ekspertisen, i, i, i når, når folk ringer ind. til derfor, jeg fungerer så supplerende, men Anders, du er nødt til at tage styring her, for vi prøvede i går, hvor jeg og så gik det helt skævt. Men vi kan jo godt ikke nå til nej, det. Nej, prøv, nej, jeg kan ikke. Jeg, jeg, jeg, jamen, men du jeg tror faktisk godt, du kan. Men, ja, nej, fordi er du så, siger, okay, jeg prøver. Skal ja, jeg prøve? Ja, ja, hallo. Øh, uh, hallo, hvem har vi igennem? Du har mig igennem. Åh, fedest. Altså, Anders, det kører allerede skævt, fordi hvis det var dig, der havde spurgt, så havde personen, der ringede igennem, sagt ja, det er Ulla eller Maiken. Hello. Men, men, men, hallo, han, hvem har vi igennem? Jamen, du har mig igennem. Jeg hedder Kings Canan. Kanan. Kanan? Ja. Kanan, velkommen til programmet. Må jeg spørge, hvor ringer du fra? det er godt. Jeg ringer fra Vesterbro. Fra Vesterbro i København? Åh. Oh. Ja. Yeah. Okay, no, jeg går rigtig til Teilehollen. Til hvad? Teilehollen. Teilehollen. Hvad, hvad skal ja. du derude? Jeg skal over at arbejde. TV2 News ligger derude. Du arbejder ikke derude? <laughs> nej, det gør jeg ikke ikke nu i hvert fald. Nå, Kanaan, okay, no, hvad laver du så? På Teilehollen. Ja, til det C sælger. Til det C sælger. Til det C ja. sælger. Nå. Øh, det vil sige, det er dig, der ringer til, hvis der er noget galt. Nej, nej, nej, ikke hvis det sælger. Så er det jo, så er det, så er det dig, så er det dig, der ringer til også sandt? og sælger noget. Det er rigtigt. Okay. Det gør jeg. Jeg tjekker op på dit abonnement. Ah, fedt. Jamen det har det fint. <coughs> Anders, øh... selv hvem du til? at det er erhvervskunder? Er det, er det normal kunder? Godt spørgsmål. Det er privatkunder. Privatkunder. Åh, oh, øh, kan du sige os noget? Fordi vi havde et problem med... 112 er jo et nummer øh, til øh, alarmcentralen, og 114 er til en lokal politi. Ved du, hvad 113 er til? Mm, nej. Det ved jeg faktisk ikke. Jo, det er, det er noget hjælp i hvert fald, kan jeg forestille mig. En eller anden form for hjælp, Anders. Mm. Jeg var ikke lige med. Nå, okay. Det er du. Jeg tror, jeg har fået at vide af 113. 40 ja. lille ting, der hedder radioprogrammet. Lad, lad det være. Du er midt i noget Otto hjemmeside. og, og lad, det være med at det lad os ikke forstyrre. Undskyld. Øh, vi kommer til at forstyrre Anders. Han med i internettet. Oh ha oh ha ja. oh ha Nej. Kanan, kan du ikke... Hvor? vi skal lige lave en aftale nu. Ja. Nu stiller jeg dig nogle spørgsmål, og Anders stiller nogle spørgsmål. Ja. Og hvad så? Det er ikke snakke til dig, Anders. Snak til Kanan. Hør du? Ja, jeg har jo. <laughs> så øh, siger du, åha, hver gang du svarer. Kan du prøve det? <clears throat> jeg prøver. Okay. Kan altså, an, så jeg, så hvordan, Hvor mange år har du arbejdet til at se? To år. Ah, du skal sige, oh, oh, oh, oh, To år. Nå er åha, to år. Okay, vi ja, prøver igen. det igen. Hvor lang tid har du arbejdet til at se? <clears throat> altså det her ikke også, det gør jeg kun for Anders Lund Madsen. Det skal I bare være klar over. Yes. Men, øh, Anders er jo fri. Fordi jeg er fan af ham. Du faner Anders Anders. Ja, ja, ja, ja, jeg 16? Er, jeg er så glad for, at der er endelig er en, der er faner mig, Anders. Det er jo jamen, hver dag, jamen. at man skal jo lokke folk. Man skal jo svømme igennem Anders Breinholds talløse fans. Anders, tage os ind, ind til Anders Anders er det rigtigt, at han er så lækker? Er det rigtigt, at han er så klog? Ja, han er, ja, han er, ja, han er. Endelig, Anders. Endelig. Ja, Og du har rigtigt. vundet to øh, muleposer. Jens, er det ikke korrekt? Jamen, det vil jeg gerne donere. Jeg vil gerne donere det. De er doneret. Det vil jeg gerne. Jamen, det er ikke til jer. Nå, okay, det er fint. Okay, hvem til? Er det donere Børnene? Undskyld. Ja, det er Hvad er det, du vil donere til hvem, Jeg vil gerne donere det til et herberg. Hvad er det, vi dodenerer? Jeg var lige væk ule, i 10 sekunder. Hvor er du blevet svindet til, så? Lund Madsen? Skal... er Muleposerne, adulerede til et herrebær. Ved du hvad, kan han... den? Den fik så Jens. Lige så snart, du kommer ud på Tejlholm i TTC, så sender du en uh, sms eller en e-mail til satansøgning. dr.dk I emnefeltet, i stedet for et almindeligt emne, så skriver du herrebærets navn. Ule. Altså ikke herrebærets navn, men ordene herrebærets navn. Plus din ja. adresse, så vil Jens Brandgaard sørge for, at de bliver sendt til herrebæret. Yes. Godt, det gør jeg. Og tusind Sådan, tak. kan du hej, have hej, en god okay, arbejdsdag, ja, det... og tak for det. Jeg er ked af, at jeg ikke til det, se, når der er så rare medarbejdere. Jamen Jeg er ked af, at du var så påfaldt uorganiseret i den dag. Jeg her var her i overhovedet uorganiseret, men lige blødt sidder det rundt. der bare tænke, Kristoffer Christoffer Meiner kommer ind? Med, <laughs> ja, men jeg ved det godt. Og det jeg bliver jo helt stresset. Og konsolerer sig selv, når Christoffer Meiner er lokal. Det er fuldstændig. Af det er bare, lyst at du skal røre ved sig selv. Men han, det er ham, der laver nyheder kl. 16, yeah. og det er måske lidt upassende at sige, at det er nyhedsverdenen, der ja. rent faktisk er meget seriøse nyheder her på det. Meget venstreorienterede nyheder, og de kristoffer os han, han er jo med medlem af VS. Det er han jo. Nå, nej, spiller han er, lige Kine. Man kan godt være en flot fyr, uden at være minstreorienteret. Og så siger vi... Uh, Det er svært, jamen, man kan godt. Det er de sorte spejler, helt ny version. to for en sensation.